але щербина усе ще живий. Виходить, він комусь ще потрібен. Доки він перебуває у такому стані, організація номінально залишається під його керівництвом. Особливої уваги до себе з боку конкурентів і владних структур не привертає, що й дозволяє містерові Ікс діяти практично без перешкод.